Lângă el stă un lungan cu ochelar și cu un costum pestriț, Care ar fi potrivit pe orice stradă Numai pe bordul unei corabii cu pânze, nu? Lunganul este faimosul paganel Cunoscut geograf, naturalist și istoric Care însoțește pe exploratorul Alson în călătoria sa Deodată șeful echipajului scoate un strigă de surpriză Hei, uitați-vă! Chinul ăsta are o sticlă în stomac. O sticlă adevărată. Scoate-ți-o dinăuntru cu multă băgare de seamă. Sticlele găsite în mare ascund adeseori documente foarte importante. Crezi? Orice marinar știe asta. E bine, Michel? Ce său? Iată sticla. Bine. Spălați-o numai decât. Așa.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 Să-i spargem numai gâtul. Așa o să le putem scoate fără să stricăm toată sticla. Sunt într-adevăr niște hârtii? Ce-o fi scrind în trânsele? Să le citim. Aha. Sunt cam vechi. Iată, prima. Șapteiu... Trei... Catarge, scufundat pe coastele, mm -hmm. doi mateloți și capitanul, mm -hmm. ajutor, pierduți. Scrisorile un marinari care au naufragiat. Păcat că nu se înțelege mare lucru. Dacă am șters apa. Să le citim și pe celelalte. Pe al doilea scrie.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 Patagoniei... Ei, dar documentul acesta îl completează pe celălalt. Să citim și ultimul. Da, iată. S-a scufundat pe coastele Patagoniei. Doi mateloți și capitanul... Apa a numele capitanului. N-avem decât să cercetăm albumul în care sunt trecut toți capitanii de coralie. Michel, du-te și mi la tu din cabinet. Da, da. Doi mateloți și capitanul a, vor încerca să ajungă pe țăr. Am aruncat acest document la... la, la, la aici apașter scrisul. Grade longitudine și 37 de grade latitudine. Veniți în ajutor, altfel suntem pierduți. Poftiți albumul. Da. Da. iată am găsit. Mm. Coravia Albatros cu trei catarge comandată de capitanul Grant. Ah. Ți-o e deci un mesaju de la capitanul Grant. Cine n-a auzit de dispariția acestui vestit marinar? Mm. A naufragiat? Acum cinci luni, mi se pare. Eh, acum am înțeles ceva. Toate trei hârtiile vorbesc despre același lucru. Naufragiu, corăbiei, albator. Da, da. Capitanul Grant a introdus în sticlă trei documente asemănătoare. Bine că apa n-a șters peste tot scrisul în același loc. La asta s-a gândit și capitanul Grant. Apa, când de dopul și pătrunde în sticlă, nu șterge întotdeauna mm -hmm. tot scrisul. Bine că a fost așa și am putut completa un document cu celelalte. Acum putem descifra taina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 Capitan, capitan, îndrăzdește, Poate frânge marea numai cel viteaz. Capitan, capitan, hai să vește, Cărțul răsul pavilion e pe vas. Capitan, capitan, îndrăzdește, Poate frânge marea numai cel viteaz. Îl cântau marinarii ce se cățărau cu îndemânare pe catarg. Forst <laughs> the cânta cârmaciul ce îndrepta corabia peste întinsul apei. bucătarul ce pregătea hrana echipajului. Fost a fost un capitan Cântecul răsuna pe punți și catarge, chiar în clipa când vasul pătrunse în rada portului și-a la chei. Căpitan, căpitan, băi zâmbește, că sub pavilion, pe vas. Căpitan, căpitan, când oare poate frânge marea numai cel vitear. Capitan, Capitan, hai zânește, Că-ți-o râs un pavilion e pe vas, Capitan, Capitan, îndrăznește, Poate trece mare, mai! zânește!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 se opri la poalele munților cordilieri. Trebuiau să aleagă drumul pe unde vor trece munții. Bineînțeles că geograful Paganel avea aci cuvântul cel mai hotărător. Nu cunosc decât două trecători care se ducă mai ușor de cealaltă parte a anzilor cordiliere. Trecătoarea Mica și Mendeța. Acestea le cunosc și eu din auzite. Dar, pare mi se au un cusur. Ne îndepărtează prea mult de paralela 37. Da, da, da. Altă trecătoare nu mai există? Ba da, ba da. Mai cunosc trecătoarea Antuco, la o înălțime de 1919 m. Cunoști bine trecătoarea asta? Desigur, am străbătut-o dată. N-am amintit de ea pentru că drumul e foarte nevoios. Abia trec pe el turmile păstorilor indigeni. Ori...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 Ce Ce greu? Nu. Mm. Dar pietrele astea scuțite care-ți fug de sub picioare. Le vom modifni în curel. Vom face un popas colo sus, la peștera aceea. Da, se vede-o în peștera. Dar nu prea-mi dau seama cât e de mare. Robert, ia-o tu înainte și fă o recunoaște. Ei, da, ia-te uită, are și ușe. Ei, văgăuna asta adăpostește-mi sau o colibă alemărată. E drept că nu-i tocmai nou. Vezi, au că cam putrezit scândurile. Da. În sfârșit avem un culcuș bun pentru câteva ore.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 Brrr. Și s-a lăsat un fric strașnic. S-o luăm prin spatele băgăunei. E o potecă, pare Mise. Ce beznă, ce beznă. Poți să să-ți zvâr degetele în ochi, nu alta. lasă Oprește-te. Ce să fie? Poate-i o avalanșă? Nu, nu se poate. n -auzi? Sunt doar urlete. Urlete de animale. Să fim cu echipadul. Cred că sunt zimbri. Să ne încărcăm pușne. Ferește, băgare! Vino aici! Aici, cu în casă! Animalele astea sunt nebunite de ploasă! Pe ce-ai pus mâna? Pe ochelarii mei. A. Pe puțin lucru să-ți pierzi ochelarii în învalmășala. Nu ești rănit? Nu, no. no. doar puțin călcat în picioare și șifonat. Mi-am agățat haina. Bine că am scăpat. Oh. Dacă nu ne ascundem după stânga asta, mm. ce-o atât de mult animalele astea? Stai! N-auzi nimic? Auzi? Ba da. O nouă năvală? Nu. Nu, nu. Nu sunt animalii. E altceva. Ce? larză E cu tremură. Hai, repede, spre colimă. Să luăm copiii. Maria! Da. Sculați-vă repede. E cu tremur de pământ. E... Afară, copiii! Afară! Ai, Ai, ispun, afară! În mâna, Maria! Să ținea strabă în băiatul. Bine, dar unde e acum? Unde? Nu a putut să dispara decât pe aici, pe unde s-a format acum adâncitura. Priviți ce falie enormă e la picioarele noastre. Prietene, dragă, dragă prietene, trebuie să-l căutăm, să-l regăsim pe Robert. Să nu lăsăm nicio vară, nicio o prăpastie nescotocită până la adânc. Îl vom găsi, Mă veți cu frânghia și mă veți coborâ pe fundurile lor. Trebuie să-l găsim pe Robert. Fără el, cum vom îndrăzni să-l căutăm mai departe de capitanul Grand dacă salvarea lui costă însă-și viața copililor? O să-l găsim la Arsana, o să-l găsim. Nu plecăm mai departe până nu-l recăsim. Oh, bine că se luminează de ziua. Ah, uite, uite, uitați-vă ce pasăre uriașă! Hey, pare să fie... E un condor! Seamănă cu un vultur. Doar că e mult mai mare. E o pasăre de pradă foarte primejdioasă. Să ne oprim. Uite-l, coboare!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 Păcăle, trage! Hai, păcăle, curaj! uita vă e chiar Robert acolo jos, în fundul râpei! Oh, prea târziu! Ah, e chiar lângă Robert! Robert! Ah, și am fi iară în el! Ridicându-ți duh! Ce-i de făcut, lasar? Cum îl au prim? Dacă le puște, s-ar putea. Am să trag, totuși. Mai bine să se sfarme trupului Robert de stânci decât să servească de hrana acestei păsări pitoare îmi tremură mâna bagadel, lasă-mă pe mine. Tropeiro, rope! Bravo, Larsen! L-ai nimerit! L-ai nimerit bine! Hei, dar fă fui încă din alipi. L-am nimerit? Dar nici n-am apucat să apăs pe trăgaci. N-am tras eu. Pasărea a avut putere să atingă pământul. Bine că nu s-a prăbușit într-o dată.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 Privește, un necunoscut vine spre noi sărim din stâncă în stâncă. E în nu avem nicio grijă. Vă înfați și un patagonez. Bună vreme! Bun găsit, prietene! E trăiește băiatul? Da, e leșinat. Însă. A scăpat ca primimului. Dacă pasărea nu plana lent spre pământ și ar fi căzut deodată, s-ar fi zdrobit de stânci. Ei, bine că nu l-am atins și pe băiat când am tras. A, cum, dumneata, ai tras. Eu! Ei, dar știi că ești un bun țintaș. La noi, munți trebuie să fii bun țintaș.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 Era un european? Cum arăta? Era european. De văzut nu l-am văzut. Dar am auzit pe indigeni vorbind despre asta. Vorbești de un singur prizonier. Noi căutăm trei oameni. Nu știi, mai erau și alți europene acolo. Asta Talcar nu știe. Atunci să pornim cât mai repede, nu pe galer. Desigur. Poate că e totuși unul din cei pe care îi căutăm. Îți mulțumim, Talcar. Drum bun și izbândă. Oh, oh. <laughs>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 Să stați acolo, colone mișcați! Orice ați vedea că ni se întâmplă nouă. Auzi, Rober? Da. Nemișcați mișcați ca niște stare de piatră! Bine, Orice ați vedea că ni se întâmplă! Stați mișcați! Orice vedea! Să nu tragi neindigeni ne la N-am de gând să fac una ca asta. Uite, ne-au zărit! Se apropie! Tiptil, Poți să ne inconșoare. Mm -hmm. Țin sulețele și sățetele în arcuri. Gata, gata să tragă noi. Larsen! Larsen! De, de noi, paganel! Nu te, nu te împotrivi! Lasă-i să te lege. E mai rău dacă te împotrivești! Ne-au legat, Zdraba. Cred că ne ducem la magă sat, în sat la tribulă. Și ne știe ce ne așteaptă. Am ajuns lângă găsat. Da, da, văd. Peste pădulice se zăresc acoperișurile colibelor. Ce ori să facă cu noi pagane? Haide. Cred că asta o să hotărască șeful tribului. Vezi mare.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 păziții bine. Îi ținem până vin înapoi ai noștri care au fost furați de albi. Ei, ce ne facem, pagane? Acum... Cum o mai scoatem la cap? Știu eu. Bine cel puțin că au scăpat copiii. Unde or fi bieții copii? Crezi că o să poată vă până la corabie ca să se reîntoarcă cu ajutor? Știu eu. Dacă pornesc cu barca, îi pot vedea indigeni. Iar prinde și copiii ar nimeri tot aici, la o la altă cu noi. atunci ce facem? Cum scăpăm din coliba asta furisită? Oh, oh, trebuie să rămânem liniștiți și să ne gândim. Aha, ai dreptate.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 Cât a trecut? De când ne-au închis aici, n-am arțit Ascultă! Se aude totuși un scoaput. Poate e plastic. Nu, nu, nu. E altceva. Parcă sapă cineva.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 că era un pasnic în fața ei. Da, da. Am așteptat până când pasnicul a ațipit lângă foc și apoi am săpat gaura asta în prin care am ajuns înăuntru la voi. Din fericire a plouat de curând pe ei și pământul e foarte moale. Am putut săpa repede. Mm, ai trecut prin multe încercări până aici, Robe. Da. Ești un băiat de ispravă. Putem fi mândri de tine. Ei, acum să ieșim repede afară. Încep, domnule Larzel. Strecurați-vă prin gaura pe care am săpat-o. Da. Da. Da. E cam mică pentru noi. Mm, Să da. mai lărgim puțin. Doamne. Mm -hmm. mm -hmm. Baganel, da. ia vezi ce face pasnicul. Doarme. Doarme lângă foc. Gata. Destul.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 Ceață groasă se pogărâse deasupra mării, încât nu mai vedei nici la zece pași înainte. Sunetul clopotului mare de pe catarg răzbătea din când în când prin valorile de ceață. De ce bate într -una clopot la clopotul Robert? Din cauza ceți, ca nu cumva să ne lovim de altă corabie. Lămpile aprinse în vârful catargului nu se văd pe ceață.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 Vom lua și de comandă. Cu ele vom comunica între noi. pregătește repede totul, Am înțeles. Mă lua și pe mine, domnule Larsen, să așa? Și pe mine. Vă iau, sigur că vă iau. Noi mergem într-o parcă, iar Paganel cu trei marinari în cealaltă. Trebuie să fim atenți. Mișel să rămână pe punte ca să conducă manevra de abordare. Părcile sunt gata de plecare, domnule Larsen. Hai. Nu Lăsați-mă și pe mine să vă stresc. Oh, mare furioasă rău. Nu vezi cum se ridică valurile și le Maria, se frică? Nu mi-e frică. Acum -ai mai mi-e frică de nimic. E un tamtam! Hei, -tam. Aghanel! Da! Auzi tam -tam A auzit un... tamtamul? Îl aud! E pe aici, frăinul suleg! Am foarte la mine! Nu! Nu e niciuna! Eh, să mai vă Să ascultăm cu atenție. Hei drăci asta e bună. Dar nu-i tam Sunt semnale morse. Alfabetul morse bătut într-o tobă de indigenilor. Ce spune? Știți alfabetul morse? Bate-vă să vă bate. Cum să nu știu? S. S. O. S. Asta înseamnă ajutor. S. Să ascultăm mai departe. Marinarii mei spun că cine cineva cere ajutor. Știu, am deșivrat De ce nu răspundeți losă? Oh, Aoleu, oh, oh, nu i-am răspuns prin pâlnire. Știu, Bagalel, cineva cere ajutor. Bateți ți cu putere. Oh. auziți iar semnale au singur low vot să vă striciți înainte paganol dreapta înainte niciun centimetru la stânga sau la dreapta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 Care cere ajutor? Unde sunteţi? Aici! Aici. <trui> e tata! E tata! I-am recunoscut glasul. Tăticule! Tăticule! Staţi, staţi, liniştiţi, copii. Tata! Cei de pe nu vă pot auzi atât de ușor! Și apoi glasurile se pot asemăna pe furtuna asta. Da, încă puțin. Vă ah. ah. o frânghie! Încercați să o prindeți când vă va barca! Aruncați-o! Suntem pe o crute! Ce crezi, Robert? Robert, dăm de pe fund. Da. Pufti, ai. Oh, oh, ah, ah, ah, ah, să ah. ah. ah. ah. ah. Bagadel, vă sluiți înapoi! Cu putere! Remarcam o plută! Nu se aude clopotul de pe vas. ce fi? De rătăcit, nu ne-am rătăcit. Mergem, doamn, drept înapoi. Michel! Michel! Răspunde! Up. Aici, domnul meu, sir! Aici. E la dreapta noastră. Ne-am abătut din drum. Ate si tu, glopături! Uh. Aici, Bolabia! Aici, Bolabia! Ia, lasă-mă pe mine la vâsle, Robert. Da.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 a descoperit mesajul capitanul Noeitării. Cerc! La ordine de Ridicați toate pânzele! Direcția nord-vest! Înapoi spre patrie! Ridicați toate pânzele! Direcția nord-vest! Gurma la băbor! 18 grade! Capitan, capitan, hai zâmbește, că sună sub e pe vas. Capitan, capitan, hai să poate în plânge mare, nu mai certifică.